Пісня 14. Ошукання Зевса Нестор в той час випивав у наметі і почув оті крики. От він Асклепіє синові слово промовив крилати. «Глянь, Махаоне божистий, подумай-но, ну, чим це скінчиться?» Крики бійців молодих голоснішають під кораблями. Але сиди у наметі І із кристим вином утішайся, Поки гарячу купіль коса тобі Гекамеда, Діва нагріє і плями Від тіла одмиє криваві. Я ж піднімуся на пагорб Окинути поглядом битву. Мовивши так, він, окутий майстерно блискучою міддю, щит бойовий Фрасімеда свого конеборного сина взяв у наметі, а той тоді з батьківським вийшов на битву, списа міцного ще взяв, з наконечником з гострої міді, вийшов з намету і раптом діло побачив негідне, як в замішанні тікають Бійці, а за ними женуться, високодумні трояни, Вали, зруйнувавши Ахейські, Наче ж широке, глухими, рябіючи брижами море, Вперед передчутті гомінкого бурхливих вітрів вихрування Ще ні туди, ні сюди не спрямовує хвилі своєї, Поки примчить вирішальний рішальний самогутнього могутнього вітер так і старець поважний у серці своєму вагався поміж двох рішень податись до лав би строкінних Данаїв чи до Атріда піти агамемнона, пастиря люду. Поміркувавши отак, він визнав про те за найкраще йти до Атріда, бійці ж, одніводних, убитих у Січі. Зброю знімали, і дзвінко навколо їх тіл брязкотіла мідь під ударами дужих мечів і списів двоє гострих. Нестору, троє державців, зустрілося, паростків Зевса, від кораблів вони йшли, поранені гострою міддю, в трьох Тідеїд, Одісей, і з ними Атріт Агамемнон. Від бойовища далеко вздовж берега сивого моря, їх кораблі розміщались лиш рядом переднім на сушу, витягли їх і перед кормами їх вал збудували, хоч і широке було узбережжя, але умістити всіх кораблів не могло, і тісно доводилось людям. Тож кораблі піднімались Уступами з моря й затоки, берег увесь заповняли між мисів піщаних обабіч, глянуть хотілось вождям на битву й гучне замішання, втрьох вони йшли на списи, опираючись серцем у грудях тяжко засмучені. От, по дорозі старий їм зустрівся Нестор, і серце у грудях сполохав вождям він Ахейським. Мовив, озвавшись до нього, володар мужів Агамемнон. Несторе, сину Нелея, великая слава Ахею, нащо прийшов ти сюди, покинувши бій, мужогубний? Вельми боюся, щоб слова могутній не виконав Гектор перед зібранням троян і з погрозою твердо сказавши, що Віліон від човнів цих повернеться він не раніше, аніж попалить вогнем кораблі й нас усіх повбиває. Так він тоді говорив, і це ось збувається нині. Горе! Невже й усі інші красивого лінні Ахеї, наче Ахіл той ненависті, сповнені в серці до мене, і при кормах кораблів не бажають із ворогом битись.